Соромно цієї шаленої пристрасті, яку ми розпалюємо одне в одного. Я так не навчена, я боюся стати смішною. Мені треба думати про майбутніх онуків і клімакс, а я, як дівчинка, плачу подушку, коли він каже за півгодини, а з'являється за місяць. Ми можу йому дорікати, але й не можу чекати, поки черга дійде до мене. У нього, напевно, гремді вулиць, молодих, тонкоших і товстошкірих. А в мене він один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 До ранку довго. Можна робити що завгодно. Полежати у ванні. Ось так. Жменька морської солі із запахом бузку на цей раз чомусь викликає на алергію. Не заспокоює і контрастний душ. Крізь відчинені у коридор двері ванн недобре бачу себе у великому настінному церкалі. Ясна річ, скуднути настільки, щоб виглядати котруюсь ідіодів вулиць я не зможу. Та, мабуть, і не варто. Але підправити колір обличчя – це ж можна. Можна. Серце чи печінка чи що там іще постійно нагадує про себе. Не заважають дбати про колір шкіри. Не заважають. Де моє улюблене дитяче молочко? Ось воно у синьому тюбику. Воно приємно заспокоює шкіру, а пахне як. Лише нікому нюхати. Так, у цій масці з білої глини. З медом я схожа на індовську, а може на хіврю з бабусиного села. Але все одно. Тілові легко і якось лоскітно.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 Он де на роботі шептались, що записалась, мовляв, до покаїнців секстантів Та перед ким ще більше каєтесь, ніж перед холодною нічною подушкою? Чи перед тим глухим настінним дзеркалом, яке як не збреше, то покаже правду точніше, ніж годинник, час у Грінвічі? Ясна річ дивна. Помовчу. Не плачу ні перед ким. Не скаржуся. Лише терплюсь, ціпивши зуби, як від болю. Чому, як від болю? Таки ж від нього проклятого. Цікаво, хотіла б я знати, а якими були б ви, коли б вас упродовж року повільно розпилювали на пелорамі? Говірливі утішальниці, яким відразу по смерті чоловіка були мої старі приятельки, давно дратують. У них свого трагору при живих чоловіках не менше, а вони не здогадуються, що я скрутилася як кораблик у своїй хатці і нікого туди пускати не хочу. Не буду ж я запрошувати приятелів на каву, щоб спішно відпроваджувати їх по домівках, коли тобі скажуть, мені півгодини їзди до тебе. Та й про що нам тепер говорити? Я стала глухою до чужих проблем. Кажуть, любов облагороджує, можливо, я раніше не знала, що це таке, але те, що маю я, то не любов.